Mi van így, most mi van? Mondjál valamit te is! Na ezt mondta a pók, játszani akar, azt akarja, hogy kergessem és bojlerfutásba tudjon körbe-körbe futni. Fók azt egyébként szeret játszani, de velem érdekesek kutyákkal nem. És... Ha úgy csinálok, mintha megtámadnám, akkor beúzza a farkát és elkezdi az úgynevezett bojlerfutás című külön számát. Akkor teljesen megvadul mobsterdi erre lesz belőle, de közben megjött a az Arturka is, aki a múltkor pedig a békával esett teljes szerelembe, és egyszer nem tudtuk őket szétszedni, egy kilométerről is odafutottak egymáshoz, hiába fogták meg a a a gazdája a békának, megfogta a békát, a Csajszi, aki az Arturknak a gazdája, nem tudom kicsoda, de a tömörlények, hogy hiába ment el az egy kilométerre, Ezek még utána is olafutattak egymáshoz. És Marha egy lamur volt, Na most Tarturka megtalált minket közben, És ő, ő valamilyen nagyon szereti a mopszokat, Tehát erre nem tudtunk rájönni miért, Többi kutyát nem, de, de a mopszokat nagyon szereti egyébként, ő mini yorki, A yorki az egyetlen terjér, amelyik normális, Én nem volt egy nagy kutya szakértő, a barátnőm érte ez inkább, de Felvilágosított ezekről a dolgokról, és nyilván tapasztalatból is azért egy-két dolgot látok. Tehát terrierek azok, az a típusú kutyák, akik általában hülyék lesznek, mint a segg, főleg nagykorúban. Nem lehet elők bírni, ugye benne van az a kis pattogó hülye ugató ösztön. Van itt egy-két olyan terrier, például azt az egyik az pont egy az amelyik A megvan kötve, akkor képes odamenni és egy centire vicsorgatni a fogát az én kutyáim mellett, vagy az óra előtt amíg egyszer föl nem rugom a gecibe. De mindegy. Arturka az a lényeg, hogy szereti a mopszokat valamiért, ami EJT üvezi ezt a kérdést. Na, rátérve a lényegen, amit ma el akartam nektek mondani. Ö, ez egy kicsit kapcsolatos a múltkori audiobloggal, amikor is ugye dagat idiótan őknek adtunk önbizalmat teljesen hamis baromságokkal, tehát körülbelül olyan szinten, hogy még ha ugyanannak önbizalmat, hogy plastikáztasd át magad, akkor még azt megérteném, ehhez képest, persze az is egy trágya megoldás, de a hájleszorító ruha, meg jó, hogy nem vegy, vegyél fel azért mikiegeres bukós és sokat, mert akkor nem lesz sertés arcod, vagy nem tudom, hogy ez a koncepció, mindegy, értetek, hogy mit akarok kinyugni. Tehát, itt igazából az egésznek a gyökere az önbizalom kérdés, és erről, erről kellene ma beszélni, nem ha sikerül. Ugyanis mindez a külsővel való bohockodás, a divat, az autó, a testépítés, és innentől kezdve a kozmetika, a szolárium, a kutyafasa. ezek a mellékes kiegészítő dolgok mind az önbizalomról szólnak meg ez az egész menőség, ez a menő vagyok életérzés. Tudjátok, kétféle ember van, és ezt egyébként az amerikai kis e, suli, tini filmekbe kurva jól láthatjátok. És valószínűleg megvan itt Magyarországon is, csak én már kurva régen álltam iskolába, úgyhogy nagyon emlékszem. Egyetve akkor valószínűleg még nem volt ez a kládi nyugati kultúra ennyire behányva ide az országba. Szóval... Arra gondolok, hogy hogy itt van egy ilyen. Valaki menő vagy nem menő kérdés, ami ami azért kurva röhés. Legtöbben, akik súlyot fogtak a kezetekbe, azért teszitek, mert változtatni akartok a külsőtökön, de olyan irányban, hogy fizikailag egy komoly kényezetű emberek akartok lenni, ami azt jelenti, hogy kvázi, most itt nem a csajokról beszélek, mert más, de ők meg kurva jók ők akarnak lenni nyilván, tehát jó testűnők akarnak lenni. De a fizikai kiteljesedés az ugye, ugye nyilván egy ilyen kicsit macsó beállítottság, tehát az az abszolút férfias uh, irányelv. Ehhez képest egyébként én nem értem, hogy miért kell az edzőtermekben faszszapó diszkózenének szólni állandóan, ilyen hímzindyó nyávogással, ez nekem kicsit magas, full és egyébként ezt is szeretik, tehát az számomra egy kicsit a, a férfi ideál, a férfias vonalhoz hoz képest egy kicsit ellentmondás, amikor valaki valakihez képest ezeket a kis köcsök zenéket szereti, és ezt hallgatja jegyzés közben, mert nem értem az inspirációt, vagy a motivációt, hogy hogy a picsába lehet ilyen fosra edzeni, hogy lesz kemény, hogy bírod a fájdalmat, ez nekem magas, hát persze lehet egy hogy nem fáj, meg nem érzel semmit, de ez egy másik kérdés. De egyébként egészen komoly testépítő körökben, vagy komoly termekben, ahol jártam több országban, ott is ugyanez a fos megy. Egyedül, ahol nem hallgatnak köcsök, drogos, meg diszkózenét, az ilyen komolyabb sportoló helyiségben van, például súlyemelő termekben, Nekik nem kezeljét hallgatniuk, érdekes módon, hogyha mégis akkor valami hallgatnak, ami ergeri őket. Hát ott, ott nem kell ez a hangulat. És ugye, főleg miért? Mert ők sportolók. Nem önimádó faszok, akik kurva szépek akarnak lenni, hanem ők sportolók. De ez egy más kérdés, nem erről akarok beszélni most. Szóval mindez az történet, amit mi csinálunk, meg mindenki más is csinál, ez az, ez az önbizalomról szól. Az emberek azt hiszik, hogy a megváltozott fizikai külsejük tekintét elismerést fogadni, és ez fogja az önbizalmukat meghozni. És meg kell hogy mondjam, hogy én is azt hittem. Azért tudok erről az önbizalom kérdésről, hogy egy kicsit autentikusan beszélni. Az autentikus egyébként egy ilyen tíz éve még divas szó volt a rádióban minden második szavazott a műsorvezetőknek, hogy autentikus, azon kurvára lögtem. Szóval Azért tudok erről beszélni, mert mert én ugyanezen mentem keresztül. Én gyerekkoromban egy nyomi voltam. Nagy betűs nyomi. Fizikailag olyan szinten voltam szerencsétlen, hogy az általános iskolai én voltam az utolsó. Nem tudtam a kibaszott cipőmet bekötni normálisan. Egy igazi ilyen nyomarék szerencsétlen kis szemüveges gyerek voltam, akinek a szüle is azt mondták, hogy neked fiam tanulnod kell, hogy te okos legyél, és engem nem engedtek a szülők sportolni se mert úgy gondolták, hogy az hülyeség, ők se sportoltak soha. Ennek valószínűleg ö, egy kicsit kárát lát ki a szenzációs genetikám is, bár én még nem panaszkodhatok, mert nálam vannak sokkal rosszabb genetikai emberek. És hát én el tudtam fogadni, hogy ez van, hogy nem érdekel. Maximum nem lesz belőlem versenyző. 14 évesen még nem tudtam, hogy nem lesz belőlem versenyző, most már tudom, hogy nincs értelme. Lehetne, hozzáteszem, meg tudnám csinálni. Csak azért, hogy szarversenyző legyek, azért minek? de ezt megint hagyjuk, mert megint kavargunk itt a témákba. Szóval gyerekkoromban én szinten voltam nyomorék fizikailag, és lelkileg is, hogy totál önbizalom problémám volt, alárendeltem magamat mások akaratának, kvázi, meg olyan problémákat nem tudtam megoldani, ami a mai szemmel Elképesztő. Tehát emlékszem, hogy egyszer általános iskolában valami papírt nem kaptam meg, és nem mertem szólni az osztályfőnöknek, és akkor mindenkitől kellett kuncsorognom, hogy hát ha nekik megvan, és akkor nem volt meg, aztán végén anyám ment be és el ezt az egészet. Tehát ez, ez egy ilyen kurva nagy szégyen lenne, ha én az életemnek a szakaszát nem zártam volna le, és nem szarnék bele, hiszen ma gyakorlatilag büszkeletek arra, hogy milyen vagyok ahhoz képest. Ez egyfajta evolúció és ebben az a bazari, hogy ez bárki megteheti. Nem csak én, hanem ti is. Ebben a görény műsorban, a szeretem a seggenben, itt önbizalmat akarnak adni butakülsőségekkel, külsőségekkel, ruhával, meg menő cuccokkal, meg minden amit a buzerán styluszt rá tud aggatni. Mások pedig csúzós Edzéssel, akár kokszal, felépített izomzattal akarnak önbizalmat szerezni maguknak, és nem látják, hogy ez egy teljesen téves út. Önbizalmad ugyanis önmagában nem lesz a külsőtől. Az önbizalom az mindig belülről jön. Majdnem, hogy mindegy, hogy hogy nézel ki, ha belülről van önbizalom, ami kisugár, az tudom, hogy közhely, de sajnos ez így van. Ha belül vagy magadban elégedett, lelkileg rendben vagy, lelkileg nincs benne ez a szorongás, hogy jaj, én szar vagyok, jaj, én kisebb vagyok, jaj, akkor, akkor nincsen probléma. Akkor teljesen mindegy, hogy fizikailag kívülről mit nyújtasz, mert akkor ráadásul tudod, hogy nem kell megfelelned senkinek. Vannak bizonyos alapvető normák, amivel meg kell felelnünk a többieknek, ezért hívják társadalomnak azt, amit véleményünk, tehát nem ős emberek vagyunk, aki agyonbassza másikat a bunkóval, amikor szembe jön, és kész. Ezt mondjuk egyébként nem biztos, hogy nem tudjátok megcáfolni ezt az állításomat, hiszen nézzétek meg a parasztokat, amikor löködik egymást a villamoson, mivel különbek a bunkót használó ős emberek, semmivel, ők maguk a bunkók igazából de alapvetően neked olyan szinten kellene csak megtalálni a többieknek, hogy normális viselkedési normákat betartasz, nem szarsz az utcára, nem hangoskodsz, köszönsz, ilyen apróságok, ennyi. Ez az, amit elvárnak tőled mások, és nem többet. De mások nem várják el tőled, hogy te szép legyél, mások nem várják el tőled, hogy izmos legyél, ugyan lehet, hogy mások lefikáznak azért, mert csúnya vagy, teszem azt, de ez meg nem számít, ugyanis ezen a téren már neked nem kell megfelelned. Az együttérés szabálynak a betartása terén kell megfelelned, a többi embernek, de egyéb téren nem. Teljesen mindegy, hogy mások mit gondolnak rólad. Azok, akiknek a véleménye számít, azokat te választod meg. Te válogatod meg magadnak. Ők a te olyan kritikusaid, akire hallgatsz, de őket is azért kell. Egyáltalán megkérdezni erről, vagy azért kell hagyni, hogy elmondják a véleményüket, nem azért, hogy kijék a közléskényszerüket, hiszen van egy rengeteg. De van rengeteg beteg állat, aki szintén az önbizalom hiányát azzal kompenzálja, hogy a többieket szarozza. Biztos neked is vannak olyan ismerőseid, akik kéretlenül véleményt mondanak a dolgaidról. Úgyhogy az a dolgok nem is értenek, és a kutyát nem érdekel a véleményed. De á, nekem is volt ilyen, tehát azt nem hiszzétek el, de amikor megcsináltuk a támadást, akkor volt egy-kettő ilyen kvázi ismerősöm, de ilyen, akinek semmi köze, és kamerát nem látott az életébe, aki megnézte, és azt mondta, hogy jó, jó, de ő ezt meg azt így csinálta volna, és vissza kellett kérdezni, hogy miért te ki vagy, bazd meg a Spielberg? Mert kérdeztem, hogy hogy csináltad volna? Megmutattam, mert büszke vagyok, hogy csináltunk egy ilyen dolgot, ha nem tetszik, akkor megmondhatod, hogy szar, igazából nekem jól esik, hogyha megmondod, hogy jó, de, de ennyi, én se bele te dolgodba. Szóval rengeteg ilyen ember van, de őket nem te választottad, attól függetlenül lehet, hogy ismerősöd, de nem, nem hatalmaztat fel arra, hogy elmondja a véleményed. Közléskényszer, emlékeztek rá. Olyan beszéltem a netes közléskényszerről, hát van offline közléskényszer is, nagyon keményen, de le kell szarni. Nem számít. Valóban azt akarom ebből kihozni, hogyha valaki izmos lesz, vagy valaki vesz egy nem tudom milyen jampetsz autót, Arra maximum nagyképű lehet, mert ettől önbizalma még nem lesz. Ugyanis ez nem érték, nem ez határoz meg, hogy milyen vagy. Az izomzatba befektetett munka az már érték, csak nem biztos, hogy ezt a helyén tudod kezelni. Ugyanis nagyon sokan úgy vannak vele, hogy vagy ezt a mű balhét csinálják, hogy jaj száról nézek ki, miközben tudják, hogy kurva jól néznek ki, mert mondjuk olyan valóságok vannak annak közben kifolyott a memória ebből a szarból, szóval valahol ott tartottam, hogy sokan felhasználják azt a látszólagos önbizalomhiányos problémát, illetve ez valóságos önbizalomhiányos dolog, felhasználják a, a fizikumok futtatására azt a trükköt, hogy jaj, szarul nézek ki és előadják ezt a kibaszott siránkozást, ami persze arról szól, hogy nem, nem nézel ki szarul, meg vannak egyéb ilyen eléggé beteg módszerek, és amikor azért egy embertől sokszor hallod ezt, vagy kvázi állandóan, akkor nagyon jól össze tudod rakni magadba, hogy itt valami nincs rendben az önbizalommal. De, mivel nem emlékszem pontosan rá, hogy tegnap miket mondtam, ezért megpróbálom valahogy értelmesen átkötni a dolgot addig, hogy megértsétek, hogy az egész önbizalom, ez az egész kérdés, hogy ki vagy te ebben a világegyetemben, vagy itt Parasztországban, teljesen mindegy, ez nem a fizikumodon fog múlni, de nem is azon fog múlni, hogy milyen autód van, vagy mennyi pénzed van, mert az egyetemes emberi értékek, ezek nem múlhatnak ilyen dolgokon. Legalábbis szerintem az, hogy te ki vagy tulajdonképpen, mit érsz, ezt magadnak kell tudnod, és tudni is fogod, hogyha Rájössz arra, hogy az önbizalom az nem ezeken a külsőségen múlik, és nem a másoknak való megfelelésen. Ez, amit elmondtam már tegnap, számodra az a fontos, hogy azoknak felejnek, akiket te felállítasz magadnak, alkotónak. Ez az a standard, amit be kell tartanod. Ha vannak olyan barátaid, akinek a véleményére hallgatsz, vagy van olyan példaképed, akinek a véleményére hallgatsz, akkor őket kell megkérdezni. Nekik kell megfelelni, azon kívül senki másnak. Egy nagyon jó példa erre a csajok. Kurva sokan félnek a csajozástól, nincs bizalmok, bizalmuk, és én ezt egyetlen egy módszerrel tudnám száz százalékosan kiütni ezt a problémát, nem kell csajozni. És itt nem arról van szó, hogy örök életedre a recskátás művészetébe kell vele feledkezni, hanem arról van ne szó, hogy egyszerűen ne úgy állj az egész dologhoz, hogy én most csajozok, én most görcsösen akarok valakit, és erőlködök, és amikor egy nővel találkozok, akkor lázasan gondolkozok, hogy olyan feleljek meg neki. Ha te meg akarsz felelni egy csajnak, akkor ezt érezni fogja rajtad. Érezni fogja, hogy te e, kisebb a mérleg serpenyőjébe úgy teszed magad, hogy ő a nagyobb, ő a jelentősebb, te vagy a kisebb, te akarsz kvázi puncsolni neki, és ha ezt megérzi. Hogyan nőknél ez abszolút úgy működik, egy nőnek férfi kell. Nem egy alárendelt valaki, hanem férfi kell neki. Ha te nem vagy férfi nővel szemben, akkor nem kell lesz neki ilyen egyszerű. Tehát nem kell ezektől a dolgoktól rezegni, nem kell megfelelni. A csajokkal egy dolgot kecsenek beszélgetni, kezdjük valamiről, és kész, és vagy szimpatikus leszel neki, vagy nem. Nem kell próbálkozni ezerre, hogy hú, most legyél a barátnőm, vagy dugjunk. Ez teljesen nem számít, hogyha ezekre a dolgokra soha kerül, akkor ezek a dolgok maguktól mennek. Ellenben, ha nem sikerül, akkor mi történik? Semmi. Ki nem szarra Beégsz? Nem tudsz beégni. Ez a nagyon fontos dolog az önbizalom és a helyes önértékelés szempontjából, hogy megértsd, hogy nem tudsz beégni. Beégni azok előtt tudsz, akiket te felhatalmazol, hogy véleményformájának rólad, mások előtt nem. Tehát bármilyen kínus szituációba kerülsz, leütnek az utcán, az égő nem égő, bazd meg egyáltalán. Még verekszel és megvernek és az égő nem égő, odálltál. Tehát nem kell ezekkel a dolgokkal foglalkozni, abszolút te. Nem jön össze egy csaj, ez de semmi probléma nincsen, mert össze a következő, ennyi. Lehet, hogy meg se téged. A sorsod mindig megoldja ezeket a dolgokat, ezt ne felejtsd el. Nos, mivel 43-szor zavartak meg, a blokk felmentvása közben, ezért én most, most abba hagyom, ugyanis nem igazán emlékszem már arra, hogy hol tartottam és itt csak bele fogok kavarogni és össze-vissza fogok beszélni és elmondom ugyanazt 26-szor. Úgyhogy én ezt most itt befejezném, szép diszkréten, remélem, hogy érthető volt, hogy mit akartam az önbizalommal mondani. A lényege az volt, hogy a sztenderdeket magadnak állíts fel, hogy minek akarsz megfelelni, milyen ember akarsz lenni, és nem azt kell lesni, hogy a másik emberek mit várnak tőlük, vagy tőled csak ilyen buziságok miatt, hogy divat, meg menőség, meg ezek az egész, ez a szokás, társadalmi viselkedési forma, hanem ezt magadnak kell felállítanod, hogy milyen ember azt akarsz lenni, elveidnek kellene, hogy legyenek, amiket be kell tartanod, és neked kell megválasztani azt, hogy kinek a véleményére adsz, kire hallgatsz, kinek a véleménye érdekel, és innentől kezdve nem lesznek önbizalom problémáid, az értéket magadban neked kell megtalálni, neked kell azt megtalni, hogy miért vagy te jó ember, olyan, aki megfelelsz magadnak, ha nem felelsz megvonnak, akkor képezd magad továbban ma abban az irányba, hogy megfelelj magadnak, és nem kell magadat másokkal hasonlítgatnod, hogy más emberek miért jobbak, mert nem biztos, hogy más emberek jobbak, te olyan vagy, egy másik ember másmilyen, ha az alapvető dolgokat betartod, akkor elégedett lehetsz magaddal, és persze az önbizalmat mindig a siker adja meg, tehát dolgoznod kell, küzdened kell azért, hogy te sikeres legyél valamibe, és ha ezt visszavezetjük az egészet az edzésre, akkor nem arról szól számomra, hogy most mindenki, aki az edzést csinálja, bármilyen spormon is, de mondjuk nyilván testépítésről beszélek, tehát nem kell kurva eredményesnek lenned, nem kell versenyzőnek lenned, nem kell kurva izmosnak lenned, nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy te megteszed, amit tudsz, megteszed, amit kell, a genetikádból és a ráfordított lehetőségeidből, pénzedből ki fog jönni egy eredmény. Lehet, hogy még mindig 70 kg leszel a végén, és nem leszel izmos különösebben, nem fognak rád mutogatni az emberek, hogy hű, de milyen izmos vagy, de neked nem ezért kell csinálnod, hogy rád mutogassanak az emberek, és el legyenek beszarjanak, hogy te milyen kurva izmos vagy, hanem te neked, neked ezt magadért kell csinálod. Azért, hogy fizikailag, amit tudj amit tudsz, kihoz magadról, és ezzel a fizikai ö, a fizikai állapotod és a szellemi állapotod megfelelő legyen, és így kívülbelül egészséges legyen Valami ilyesmit akartam mondani. Lehet, hogy ezt majd még később folytatjam, meglátom, hogy lesz -e rá igényetek. Sziasztok!